Не те важить, куди ідеш, а те, куди доходиш. Mistake. Ургант Дж. Сьомий був цілком пересічною людиною. Типовим, так би мовити, представником виду. Народився і виріс він у той щасливий час, коли старий світ завалювався, ховаючи під уламками невивчені уроки минулого а з його руїн уже піднімався трупним чадом дух світлого майбутнього. Як і більшість ровесників, дитинство Ургант провів у шкільних застінках з їх широким асортиментом тортур – від спортзалу до зауча з виховної роботи. Щоправда, Ургант не ходив ані до садочка, ані на сезонні медогляди – тому навіть у семирічному віці, коли більшість уже цілком сформована і готова до успішної реалізації чужих планів, він навіть гадки не мав, як саме потрібно поводитися серед людей, у чому, так би мовити, сіль колективного замовчуваного, і чому так важливо щомісяця піддавати суспільній оцінці лімфу, кал і сичу, чи то пак кров, піт і сльози. Тому ще у початкових класах Ургант засвідчив фатально низький рівень суспільної адаптації, тому поводився з перспективи здорового колективізму вкрай неадекватно, сприймаючи з усією відповідальністю і поважністю мультидисциплінарні цінності, записані в підручниках. Інші учні і учителі не те, щоби цілком ігнорували підручникову мудрість, але своїми прокомпостованими мізками, своїми кишковими звиванами вони усвідомлювали, що школа, як і армія, чи, скажімо, в'язниця, це як не крути, так і школа, життя. І в цій школі набагато важливіші написи на стінах туалетів, аніж імена національних героїв, які змінюються з регулярністю бордельних клієнтів. Ургант, позбавлений природної здатності виживати за будь-яких умов, Усвідомити це без допомоги іззовні просто не міг. Внутрішньо воно виглядало так. Де б не опинявся Ургант, в яку ситуацію чи товариство не потрапляв, його не полишала підозра, що всі довкола, причому йшлося не лише про людей, а й про рослин, тварин, речі, атмосферні явища тощо, знають якийсь секрет, володіють таємним кодом розуміння дійсності, чи принаймні дотримуються правил гри з Урганд же в цій дійсності почувався вайлуватим селюком, вивезеним до міста на оглядане городської родини, і поки ровесники опановували нехитрі форми комунікативних практик: ну, гроші, там, секс, релігія, війна, всі ці психоактивні розваги, він топтався десь у громадському передпокої, переступаючи з оночі на онучу, мнучи смужкову шапку, пітніючи достоту, як оспівані методичками національні герої. Звісно, Ургант був не самотній в своєму аутсайдерстві. Усіх громадських передпокоях кішірило лузерами і невдахами. Однак, на відміну від них, Ургант чекав, що ціле непорозуміння скоро закінчиться, що свідчення – це заповітні двері, йому вручать посвідчення і впустять до царських покоїв, де вже давно виселяться кмітливі однокласники. Однак час спливав, а жодних ініціацій не відбувалося, і жодними таємницями ніхто з ним не ділився, якщо не брати до уваги недорікові сповіді сусідів по черзі. І звідки малому було знати, що саме в безнадійних чергах за довідками і озвучуються найпотаємніші істини? Та навіть якби хто сказав Органтові, що немає ніяких прихованих конвенцій, що не існує ні первородних, ані другорядних гріхів, що він від народження перебуває в царських покоях, ба більше, по праву сидить на троні благодаті, як кожен із нас, навряд чи він зрозумів би, про що взагалі йдеться. В його внутрішній оптиці були передбачені лише переповнені почекальні, закинуті вузлові станції амбулаторії та кабінети військомату. Жоден авторитет не переконав би Урганта, що життя не дається на муки, і що немає жодних випробувань понад силу, бо всі випробування ми придумуємо собі самі. А що ми можемо вигадати аж такого нездійсненного? А все тому, що Ургант свято вірив у авторитети, у переконаний, що є десь той один найавторитетніший, і свого часу він обов'язково відкриє всі карти і розставить усі розділові знаки. Однак доступні авторитети або мовчали, або заводили на манівці суспільного прогресу, або взагалі розважали народ прісними анекдотами священних книг. А от того єдиного голосу, голосу з неба, чути не було. Так Ургант повірив у всесвітню змову. Тобто вирішив, що споконвічний «silence of the universe» – не що інше, як змова мовчання. Кожну змову можна розкрити, кожне мовчання порушити. Так Ургант почав розмовляти. Кожна розмова – набір двох-трьох базових понять, переказаних різними словами, найчастіше чужими. Так Ургант почав писати. Письмо не змінює світу, але залишає на його тілі зарубки. Кажуть, колись усі залишені людьми зарубки складуться в єдине слово, і все закінчиться. Тому особливого сенсу в письмі, принаймні в індивідуальному, немає. Так Ургант перестав писати і почав пити. Цими рваними абзацами ми перекинемо місток від дитинства до третьої стадії алкоголізму нашого героя. Поминаючи темні безодні ургантових, пубертатних, юнацьких та перших зрілих років, бо не так важливо, куди людина йде, а те, куди вона приходить. А ургант, ретельно призбиравши собі повні печінки комплексів, провин та обов'язків, включно з інтернаціональними, і дочекавшись, поки від усього цього добра в печінках загніздився онтологічний цирос, опинився в реабілітаційному центрі для алкоголіків та наркоманів. Центр цей заслуговує окремої розповіді, я обов'язково сплету про нього окрему історію. Для Урганта він виявився лише черговою безрезультатною спробою звільнитися від залежності. Сподіваюся, не варто уточнювати, що йдеться не про залежність від алкоголю чи інших психотропів. Залежність у нас у всіх одна. Фатальна звичка до сліпоти, що її не позбавить жоден офтальмолог. Сліпота взагалі породжує купу проблем і непорозумінь. Адже це неправда, ніби люди бувають скупі, відважні, імпульсивні, тож що, що трапляються щедрі, боягузливі чи педантичні обережні, жорстокі або сентиментальні. Все це декоративна літературщина. Насправді люди бувають ситі або голодні, здорові або хворі, обмежені або дуже обмежені. Кінець. Тобто ми маємо все необхідне для війни, сексу, релігії та грошей, але зовсім нічого для сидіння на троні Божої благодаті. В принципі, можна сказати навпаки. Ми розтрачуємося на гроші, війни, секс, релігії, хоча маємо все необхідне для прожиття вічного кайфу. Однак оте навпаки стосуватиметься лише зрячих, а їх по суті немає. Є щасливці наділені короткочасними прозріннями і одноразовими перепустками до саду. Однак історія повторюється, і сад їх рано чи пізно виштовхує чи точніше, вони самі втрачають здатність там перебувати. Годі й казати, що і без перепусток туди пхається купа халявщиків, як от задані алкоголіки, наркомани чи антиботаніки. А ще підлітки з дурманом і сиропом від кашлю, нові філософи з ранковими амфетамінами і вечірньою барбітурою, анорексики з фітоплізмами, паркінсонщики з циклодолом, клабберез з екстазом, а ще рокери з гантами, хакери з мускатом, квакери з причастям та купа інших психів. Усі вони збираються зазирнути в сад, а зазирають в ад, як і кожен з нас. І хоча декому з них вдається розгледіти щось справжнє крізь горлочко пляшки, осі коліс чи вушку голки, зазвичай вони залишаються переконаними, що світ – це на пустеля жорсткого відхідняка – з нечисленими оазами суковитих галюнів. Зазвичай у цій пустелі вони відкидають копите та інші ласти, як і кожен з нас. Ну, бо немає там ані швидкої допомоги, ані повільної відкачки. Немає ані кіосків з пивом, ні аптеки з антидотом, ані душі близької, ані Бога далекого. А там найчастіше чорний хід у темну ніч. Змайструй собі, бодай квартирку з виходом у повітряний простір, вдихни хоч раз прозорого кисню, а тоді вже думай, потрібна тобі додаткова кислота чи може краще тихо кваситися в лужному середовищі. Втім, як на мене, краще засохнути у власній пустелі, ніж загинути на чужій війні, в чужому ліжку з розпродажу під екумінічними ризами, ну, але це на любителя. Так чи сяк, але скошений зір усіх цих туристів-нелегалів вже трохи відрізняється від решти, а тому їхні індивідуальні і групові візії цікавлять інших тверезих туристів, наприклад, науковців, медиків, езотериків, картографів і шарлатанів. Власне кажучи, саме це цікавило і персонал реабілітаційного центру. Експерименти, які проводилися там над Торчками і Синяками – мали неабиякий вплив на подальші маршрути Урганта, загубленого у мороці власного «я». Дехто називав цей морок країною ІА, хтось віддавав перевагу опт оптічним формулюванням на кшталт внутрішня територія, однак Ургантові надто бракувало самостійності, аби зважитися на такі сміливі номінації. Тому він віддано вслухався у мантри терапевтів, не зауважуючи, що раніше докладно так само беззастережною довірою ловив слова преступних педагогів і куди підступніших від них батьків. Звісно, психоаналітики дурять не лише клієнтів, а й самі себе, як і кожен із нас. Інакше, як пояснити, чому вони вперто і безрезультатно кодують населення від шкідливих звичок замість того, аби розкодувати всіх від спільних культурних кодів? Однак не мантри і не психоаналіз були основою експериментів реабілітаційного центру. Користуючись тим, що контингент, понищені біологічно паяки і наркомани, був практично безправний і хапався за все, що видавалося соломенкою, група терапевтів екстремалів вирішила паралельно з основною діяльністю дослідити один прицікавий феномен. Ішлося про те, що у звітах піддослідних, незалежно від того, яким саме різновидом щастя вони труїлися, було надто багато подібного. Місця і простори, куди потрапляли пацієнти під час своїх психотуристичних самоволок, а також фантоми, які там зустрічалися, мали виразну спільну природу. Те саме, зрештою, стосувалося пограничних станів: кумар, будонь, біляк, психоз, шиза і зміна тощо. Клієнтів викидали в місця настільки подібні, що спокусливою видавалася версія про інший світ, потрапити в який можна було лише володіючи навиками смертельної інтоксикації. Отож, з Кулапи і вирішили на підставі експериментів з узалежненими пацієнтами створити мапи цього світу, а як пощастить то і розкласифікувати всю його флору, фауну, чи що там у ньому водиться. Звісно, голим психоаналізом цього було не досягти. Чутки про ефективність нейролінгвістичного програмування сильно перебільшені. Тому персонал потай від пацієнтів уводить їм різні психоактивні препарати, змушуючи писати докладні звіти, так звані репорти, про все побачене, відчуте і почуте. Ну, коротше, люди як люди, якщо в них і виникає потреба побачити живого Бога, вони, як і кожен з нас, переконані, що це можна зробити лише підглядаючи в замкову шпарину або підсилаючи до нього комунальних агентів. Агентура агентурі не рівня. Якби персонал мав доступ до нормальної синтетики, до якого-небудь на біолу, ЛСД, не кажучи вже про ДМТ, експеримент може й удався б. Однак у загашниках вітчизняної психіатрії нічого, крім класичних галаперидолу, фенезепаму і сульфозену, не було, тому агентурні донесення крутилися здебільшого в дев'яти колах пекла. Які суть закільцьовані доріжки стадіону? Майже ніхто з пацієнтів, виснажених психозними марафонами і груповими сповідями, навіть і не намагався, як і кожен з нас, вийти за кордони нейрофізіологічного спортмайданчика. Вважаючи, як і кожен з нас, що відразу за турнікетами космос, як і кожен з нас, закінчується. Одним із таких агентів бігунів був Ігургант, але про це я обіцяв іншу історію, тому наразі ще кілька містків, ще пара монтажних паранормальних склейок, аби ще ближче до хепіенду. всі наші проблеми. Це плата за архітектоніку творіння. Архітектоніка, бо передбачає структурованість і спрямованість. А там, де є верх, обов'язково знайдеться низ. Там, де є праве, обов'язково знайдеться ліве. Та й біле стає білим лише на чорному тлі. Той, хто вперше бачить світло, мимоволі примружується, чи бодай кліпає, як і кожен з нас, і відразу настає темрява, найчастіше назовсім. Тобто сліпота, скупа плата за щедрий дар зору, очних яблук, повік, зіниць, свій, кришталики, райдушки і т.д. Така, дітки, бодяга і досить пафосу. Куди там добігав Ургант у нейрофізіологічних чемпіонатах, розповім, як обіцялося, трохи згодом. Бо і як він з того шпиталю вирвався, мало не в трубу вилетівши, нецікаво. І байка про те, як одного разу він виявив, що всі дзеркала у корпусі мають незначні викривлення, тобто пацієнти постійно бачили себе здеформованими, як і кожен з нас. Щодо решти, ну хіба хтось практикував групові віддзеркалення? Навіть ця нехитра байка зведе на манівці зайвих сторінок. І навіть епізод, у якому Ургант впродовж трьох днів достатньо вишуканого галюцинував. Уже описано в АМТМ, тому ось хипіант і титри. Половину дистанції відбувши, Ургант все ще був у почекальні якоїсь станції. Чи то шепетівки, чи непалу. Від душі насадівшись на клунках-паконках, вдихаючи сморід групової туші, слухаючи мати пролетаріату та дні рахуючи, як шпали, шпали, шпали. І от одного чудового дня, коли місяць зірки світила, назовсім зникли за хмарами. Ургант не те, щоби осідлав коня, і не те, щоби зрушив скелю, і навіть сам не рушився, а надихавшись колективних випарів, роздувся, як монгольфєр чи дери. І почав додолу сповзати туди, де болота, монголи, чагарі, флер, мандрагори, реторти, ритори і горя-гори, де кар'єри, блудники, водники, водяники і водяниця, саламандри, жаби плюс самці, карликів, ницих. І побачив Ургант, що в пеклі він, і що довкола не люди, демони, і звучать вальпургіїві голоси, і вгорі око юди емблемою. Де воно? Де воно, одкровення ваше питався? Ургант невідомо в кого. І розкодовував, розкодовував від смерку до світання, сморіди, пащ, відрижки дзюбів, уселенські кашлі, дрижаки, сповіді, буклети, ошо, тощо. І пекли шифрограми пекла тривогою, і репорти дівчат портових грам за грамом чавились. З і з жалів жалі в юрби вимордовували. Озирнувшись і ще раз, Ургант, власне, пекло відчув точковою екосистемою, і цілком у тему побачив Ургант, як пругається вії снігами темними, і утвердився він у домі свого демона, і розпростели його крила і кіхті демоверсія демовіни. На що більше спромігся б він? І вирішив Ургант, якщо вже з пеклом діло мати, то варто демонів пасти, над нечистю панувати. І проголосив він себе суперстильним власним месією. І без зусиль особливих заволодів ойкуменою зойків усією. І вознісся нижче всіх Ургант, нижче пояса світу, щоб підперти пекло Атлантом, через що отримав позначки G7 та «Ти», і із Урганта перетворившись на Урганта, і Керував він чудесками власного серця і монстрами мозку спинного, і відчував себе сильним перцем, і почувався мало не богом. А от далі стоп-кадр і кінець фрагменту, себто серії. Далі Coming Soon і To Be continued. модні бренди, п'янки-обіцянки нових феєрій, фраєрська лотерея, фальшиві двері і мертві хеппі-енди. Нормальними словами це означає, що, звільнившись із реабілітаційного центру і викравши звідти ескізи психотуристичних мап, Ургант реабілітувався такою мірою, що його візія світу набула стилістичної однорідності. Він, як і кожен з нас, поступово почав бачити світ як пекло, а себе як демона в ньому. Психотерапевтичні навики допомогли Ургантові зануритись у соковиті товщі своєї демонічної сутності, в результаті чого Урганта, як і кожен із нас, спочатку відчув себе темним магом зі світлим минулим, а згодом узагалі пекельним месією. Він не подався в сатаніста і не став рокером-готом, а просто-напросто, скориставшись ом-можливостями інтернету, заснував власну секту. Як і кожен із нас, і подейкують добряче в цьому досяг, секта розросталася в геометричній прогресії, і як кожна тоталітарна структура вона приносила чималі дивіденти. А що ж і казати про моральне задоволення урганта від володіння цілою армією сил пітьми. Це була чудова кар'єра, і можна було б сказати, що життя урганта відбулося, вдалося, з простого. Безсмертного він перетворився на гуру, урган та джамбо на тулку сьомого. Якби не одна деталь – доживати свій безсмертний вік, йому, як і кожному з нас, доведеться в пеклі. Постскриптум До речі, секта ця, прозвана медійниками Азією світу, насправді мала іншу, вигадану її засновниками назву. God's Mistake. Нарікаючи так своє дітище, Ургант мав на увазі не себе, як можна було б подумати, а справжнього Бога, відомого зі священних книг. От тільки читаючи ці книги, ми не здаємо собі справи в тому, що Бог, як і кожен з нас, єдиний їх реальний персонаж, усе решта – так звані культурні нашарування, психічні фантоми і контрабандно здобути знання. У цьому і полягала помилка, містейк самого Урганта. Відповідальність за те, що вважалося йому довкола, він, як і кожен з нас, поклав на іншого автора, автора іншого світу, архітектора світла. Коли ж у довколишньому мороці жодного іншого бога, окрім нього, Урганта не має і бути не може. А тому саме він, Ургант, Джамбон, Тулку, Сьомий відповідальний за створення пекла. Він, бляха, він, як і кожен із нас, як ви і я.